Рани минулого. Давні помилки, надзвичайно бундючно вимовив Бояз. не повинні повторюватися, тож в основі будь-якої вартісної освіти має лежати ґрунтовне розуміння історії. Джезаль уривчасто зітхнув. З якого дива цей старий заповзявся його просвітити, йому було незрозуміло. Можливо, в цьому було винне величезне себелюбство, пов'язане з легким маразмом. Хай там як джезаль твердо вирішив геть нічого не навчатися. Так, історії, розмірковував Мах. У Калікісі дуже багато історії. Джезаль роззирнувся довкола і залишився вкрай розчарованим. Якщо історія це лише вік, то Калікіс прадавнє портове місто Старої імперії однозначно був багатий на неї. А якщо ж історія це щось більше, велич, слава, те, що хвилює кров, то історії в ньому явно не було. Без сумніву, місто було ретельно сплановане і мало широкі прямі вулиці, розташовані так, щоб по дорожнім відкривалися величні краєвиди. Але за багато століть краєвиди, що, можливо, колись були гордими міськими пейзажами, обернулися на панораму занепаду. Всюди були покинуті будинки, на заїждженій колесами площі сумовити дивилися порожні вікна та дверні прорізи. Вони минали провулки, заросли бур'янами, закидані каміннями і завалені гнилими колодами. Половина мостів через мляву річку обвалилася, і так і не була пола. Половина мостів через мляву річку обвалилася і так і не була полагоджена. Половина дерев на широких алеях були мертві і засохлі, задушені плющем. Тут не було того чистого життя, що вщерть наповнювала адуа – від доків до нетрів, від нетрів до самого Агріонта. Можливо, джизалова домівка часом здавалася перенаселеною, голосливою, переповненою людьми, але, дивлячись, як нечисленні обідрені мешканці Калікіса бредуть своїм гнилим містом-пережитком, він чітко розумів, яка атмосфера йому подобається більше. «У тебе, мій юний друже, під час цієї нашої мандрівки буде чимало можливості удосконалитись, і я рекомендую тобі скористатися ними. Особливо варте вивчення майстер Дев'ятипалий. Мені здається, що ти міг би багато чого навчитися в нього». Джезель мало неохнув від подиву. «У цієї мавпи?» «Ця мавпа, як ти висловився, знаменита по всій півночі. Там його звуть Кривава Дев'ятка. Це ім'я сповнює сильних людей або страхом, або відвагою, залежно від того, на якому боці вони. Він боєць і тактик, що відзначається великою хитрістю та унікальним досвідом. А найголовніше те, що він опанував мистецтво говорити набагато менше, ніж знає». Бояз позирнув на нього. «Цілковита протилежність деяких людей, що їх би я міг назвати». Джизель насупився і згорбив плечі. Він не бачив, чого можна навчитися вдивити паливо, ну хіба що як їсти руками і не митися багато днів поспіль. «Великий форум», – стиха промовив Бояз, коли вони увійшли на якийсь широкий відкритий простір. «Живе серце міста». Розчарування відчувалося навіть у його голосі. Сюди мешканці Калікіса приходили купувати і продавати, дивитися вистави та розглядати судові справи, обговорювати філософію та політику. За старого часу він був заповнений ущердь до пізнього вечора. Тепер тут було вдосталь місця. На цій величезній брукованій площі з легкістю могла б розміститись юрба людей у 50 разів більше за присутню там жалюгідну купку. Величні статуї країни були забрюхані та побиті а їхні брудні підестали хилилися під усіма можливими кутами. У центрі розмістилося кілька розрізнених яток, що збилися докупи, наче вівці в холодну погоду. Лиш тінь його колишньої слави. Однак сьогодні нас із усіх присутніх тут мають цікавити лише вони. Тут бояз показав на занедбані скульптури. Справді? І хто це такі? Імператори далекого минулого, мій хлопчику, кожен із яких може розповісти свою історію. Джезаль подумки застогнав. Навіть історія власної країни викликала в нього не більш ніж побічний інтерес. А що вже казати про якийсь напіврозвалений глухий кут у далекому заході світу? Їх тут дуже багато, пробурмотів він. І це ще аж ніяк не всі. Історія старої імперії налічує багато століть, тому її, певно, і називають старою. Капітане Лютар, не намагайтеся з мене кепкувати, ви не маєте потрібних для цього інструментів. Поки ваші пращури в Союзі бігали голяка, спілкувалися жестами і поклонялися землі, тут мій учитель Джувен керував народженням могутньої країни, країни рівних, які за розміром і багатством, знаннями та величю так і не з'явилося. Адо, Тален, Шафа, усе це лише тіні дивовижних міст, які колись процвітали в долині величної річки Аус. Це колиска цивілізації, моя юний друже. Джезаль роззирнувся довкола себе, оглядаючи жалюгідні статуї, гнилі дерева, брудні занедбані подменілі вулиці. І що ж пішло не так? Крах чогось великого ніколи не буває простим, але там, де є успіх і слава, також неодмінно є невдачі та сором. Там, де є і те, і інше, неодмінно киплять заздрощі. Заздрість і гордощі мало-помало призвели до чвар, потім до ворожнечі, а тоді до воєн. Двох великих воєн, що скінчилися жахливими катастрофами. Він елегантно підійшов до найближчої зі статуї. Але з катастроф можна дечого навчитися, мій хлопчику. Джезаль скривився. Подальше навчання йому було потрібне як гниль на прутні. А ще він геть не сприймав себе як чиєсь хлопчика. Проте його неохота зовсім не викликала відразу у старого. «Видатний правитель має бути жорстким», – промовив Баяс. Завбачивши десь загрозу самому собі чи своїй владі, він має діяти швидко, не залишаючи простору для жалю. Для прикладу достатньо поглянути на імператора Шиллу. Він підвів погляд на мармурову статую над ними, чиє обличчя майже повністю стерла негода. Запідозривши свого камердинера в бажанні зайняти його престол, імператор наказав негайно стратити його самого, задушити його дружину та всіх його дітей і зрівняти з землею його великий маєток в бояз знизав плечима. І все це без жодних доказів, бодай найменших. Це було надмірно і жорстоко, але краще діяти надто енергійно, ніж недостатньо енергійно. Шила знав це. У політиці нема місця почуттям, розумієш? «А я розумію, що хоч куди я подаюся, мені завжди намагається прочитати лекцію який-небудь їбучий старий юлоб. «Саме так», – думав Джизаль, але говорити цього він не збирався. У його пам'яті ще залишався жахливо свіжим спогад про те, як просто перед ним вибухнув практики інквізиції. Як чвакнула його плоть, як йому забрізкали обличчя крапельки свіжої крові. Він ковтнув і опустив погляд на свої черевики. «Розумію», – пробурчав він. Баяс забубанів далі. Але, звичайно, видатний король не конче має бути тираном. Завоювання любої простої людини завжди має бути найпершою метою правителя, бо її можна досягти дрібними жестами, проте тривати вона може ціле життя. Тут же заль не збирався мовчати, хоч яким небезпечним був старий. Було очевидно, що бояз не мав жодного практичного досвіду в царині політики. Навіщо потрібна любов простолюд? Гроші, солдати та влади в руках шляхти. Бояз звів очі до хмар. Це слова дитини, яку легко обдурити трюками та спритністю рук. Звідки беруться гроші у шляхти, як не з податків селян у полях? Ким є їхні солдати, як не синами і чоловіками простих людей? Що дає лордам владу? Лише послуг їхніх васалів і більше нічого. Коли селянство стає по-справжньому невдоволеним, ця влада може зникнути зі страхітливою швидкістю. Розгляньмо приклад імператора Дантуса. Він показав рукою на одну з численних статуй, у якої від однієї руки залишилося тільки плече, а друга витягнута тримала пригорщу багнюки, в якій буйно ріс мох. Через втрату носа, від якого залишився брудний виямок, на обличчя імператора Дантуса застиг вираз ніякого спантеличення, як у людини, заскоченої в туалеті. В історії не було правителів, любіших своєму народові, промовив Баяз. Він зустрічав кожну людину як рівну собі і завжди віддавав половину своїх доходів бідним. Але шляхтичі змовилися проти нього, обрали на заміну йому одного із своїх і кинули імператора до в'язниці, а тим часом захопили престол. «Та невже!» – буркнув Джезаль, вдивляючись у протилежний бік на півпорожній площі. «Однак люди не кинули свого любого монарха. Вони покинули свої оселі і повстали так, що їх було неможливо впокорити». Одних з мовників повитягали з палаців і повісили на вулицях, інших залякали, а тоді повернули на престол Дантуса. Отже, мій хлопчику, як бачиш, любов народу – найнадійніший захист правителя від небезпеки». Бзізель зітхнув. «Я би в будь-якому разі віддав перевагу підтримці лордів». «Ха! Їхня любов дорога та примхлива, як мінливий вітер. Капітан Лютар, невже ви не бували в осередку лордів під час засідань відкритої ради?» Джизаль насупився. Можливо, в балачках цього старого і було якесь зерно істини. Ха! Вона така, любов шляхтичів. Найкраще розділювати їх і підживлювати їхні заздорщі, примушувати їх змагатися за дрібну ласку, приписувати їхні успіхи собі, а найголовніше – дбати про те, щоб жоден із них не став занадто могутнім і не кинув виклик власному повелителю. А це хто? Одна статуя була помітно вища за інші. Вона зображала показного підстаркуватого чоловіка з густою бородою і кучерявим волоссям. Він мав гарне обличчя, але вуста в нього були похмурі, а чоло – гордо та гнівливо зморщене. З такою людиною жартувати не слід. Це мій учитель Джувенс. Не імператор, а перший і останній радник для багатьох із них. Він побудував імперію, але він же й став головним винуватцем її руйнування. «Дуже багато в чому видатна людина, але видатні люди мають видатні недоліки». Баяс задумливо крутнув у руці свій потертий жезл. «Уроки історії слід вивчати. Помилки минулого не треба повторювати». Він на мить замовкнув, а тоді сказав. «Крім тих випадків, коли інших варіантів немає». Джезаль потер очі і поглянув на інший бік форуму. Можливо, така лекція пішла б на користь кронпринцеві Ладіслі, але Джезаль у цьому дещо сумнівався – Невже для цього його відірвали від друзів, від тяжко заробленого шансу здобути славу та просування по службі? Щоб слухати нудні роздуму якогось дивного лисого блукача? Він насупився. До них площею йшло троє вояків. Попервах він без цікавості стежив за ними, а тоді до нього дійшло, що вони дивляться на нього і бояза та прямують прямісінько до них. Тут він побачив ще одну трійцю, а тоді ще одну, які надходили з інших напрямків. У Джизаля стиснулося горло. Їхні обладунки та зброя, попри старовинну конструкцію, здавалися підозріло-ефективними та добре використаними. Фехтування – це одне, а реальні бої з імовірністю серйозних поранень і смерті – це геть інше. Звичайно, стурбованість – це не боягуство. Якщо до них цілком явно наближаються дев'ять розбройних чоловіків, а можливих шляхів до відступу немає. Баяс теж уже їх помітив. Здається, нас готувалося зустріти. Усі дев'ятеро наближалися з суворими обличчями, міцно тримаючи зброю. Джизаль розправив плечі і постарався набути страхітливого вигляду, водночас не дивлячись нікому в очі і тримаючи руки подалі від руків її в своїх шпаг. Йому аж ніяк не хотілося, щоб хтось занервував і, ні сіло не впало, заколов його. «Ти бояз!» – промовив їхній ватажок дебелий чолов'яга з брудним червоним плюмажем на шоломі. «Це запитання?» «Ні. Наш володар, імперський легат Саламонарба, губернатор Калікіса, запрошує тебе на аудієнцію». «Та не вже, справді?» Бо я заглянув загін вояків, а тоді підняв борову, позирнувши на Джезаля. «Гадаю, з нашого боку було б негречно відмовитися, якщо легат завдав собі клопоту організувати справжню почесну варту. Ведіть нас». «Що тут казати? Логіну віддивити паламу було боляче». Він плентався по розбитій бруківці, кривлячись щоразу, коли його вага переходила на постраждалу щиколотку, куляючи, охоючи і розмахуючи руками, щоб не втратити рівновагу. Брат Лонгфут усміхнувся через плече, споглядаючи це жалюгідне видиво. «Як там твої ушкодження, друже?» «Болять», – крикнув крізь зуби Логін. «І все ж я підозрюю, що в тебе бувало і гірше. У його минулому було багато ран». Більшу частину свого життя він провів мучучись якимось болем і надто повільно видужуючи після того чи іншого прочухана. Він пам'ятав своє перше справжнє поранення, порізне обличчя вітчанка. Йому було 15 років. Він був худорлявий, мав гладеньку шкіру, і на нього ще заглядалися дівчата в селі. Він торкнувся обличчя великим пальцем і намацав старий шрам. Згадав, як батько притискав пов'язку до його щоки в задимленій залі, як від неї пекло... Як він хотів закричати, але закусив губу. Чоловік має мовчати. Якщо може. Логін згадав, як лежав до у смердючому наметі по поросині, якого барабанив холодний дощ. Закусив шматок шкіри, щоб не закричати, викашляв його і все одно заволав, поки в його спині копирцалися в пошуках наконечника від стріли, що не вийшов разом із древком. Ту кляту штуку шукали цілий день. Згадавши про це, Логін скривився і заворушив лопатками, в яких з'явилося поколювання. Через утік крики він потім тиждень не міг розмовляти. Після двобою з Тридубою він не міг розмовляти більше тижня, а ще не міг ходити та їсти, і майже не бачив. Перелом щелепи, розбита щока, незліченні переломи ребер. Кістки в нього були такі потрощені, що він перетворився на болюче місаво, яке плакало, жаліло себе, верещало, як мала дитина від кожного пороху своїх ношів і раділо, що його годує з ложечки якась стара. Спогадів було ще багато, і всі вони насувалися і атакували його. Обрубок, що лишився від його пальця після битви під Карлеоном, усе палав, палав і зводив його з глузду. Раптове пробудження після дня в непритомному стані, коли він дістав удар по голові серед пагорбів. Він з червоним після того, як спис Хардінга мовчана проштрикнув йому нутрощі. Тепер Логін відчував їх, усі свої шрами, на своїй потертій шкірі та охоплював руками своє зболіло тіло. У минулому, звичайно, було чимало ран, але й ті, які було в нього зараз, від цього не були менше. Йому докочав поріз у плечі, настирливий, як розпечена вуглинка. Логін бачив, як один чоловік утратив руку від звичайної подряпини, отриманої в бою. Зпершу йому довелося відтяти долоню, потім руку до ліктя, а далі аж до плеча. Після він стомився, тоді почав версти дурниці, а потім перестав дихати. Логінові не хотілося воз'єднатися з землею в такий спосіб. Він прискакав до напіврозваленої стіни та притулився до неї, з болем скинув із себе плащ, пововтузився однією незграбною рукою з гудзиками на сорочці, витягнув із пов'язки шпильку та обережно зняв бенд. «Яка вона на вигляд?» – запитав він. «Схоже на найстрашніший струп на світі», – пробурчав Лонгфут, дивлячись на його плече. «Пахне нормально?» «Хочеш, щоб я тебе понюхав?» «Просто скажи мені, смердіть вона чи ні?» Навігатор схилився вперед і гідливо понюхав Логінове плече. «Яскраво виражений запах поту, але, можливо, він у тебе з-під пахви. Боюся, мої відетні таланти не поширюються на медицину. Для мене всі рани пахнуть приблизно однаково». І він знову заколов пов'язку шпилькою. Логін натягнув на себе сорочку. «Повір мені, якби вона була гнила, ти б здогадався. Тоді пахне старою могилою, а коли гниль з'являється, позбутися її можна хіба що клинком. Кепський спосіб умерти». Тут він здригнувся і злегка притиснув долоню до плеча, що запульсувало болом. «Ну так», – промовив Лонгфуд, який уже крокував далі майже безлюдною вулицею. «На щастя для тебе, з нами є леді Малджин. Хист доведення розмови у неї вкрай обмежений, але якщо говорити про рани, що ж, я бачив усе, що відбулося, і не проти сказати тобі, що вона вміє зашивати людську шкіру так спокійно і незворушно, як майстерний чижмар зшиває вичинену шкіру. Вона вміє далебі». Урудує голкою вправною, і охайно, як королевина швачка. Корисний талант у цих місцях. Я б нітрохи трохи не здивувався, якби цей талант знову став нам у пригоді до звершення справи. «Ця мандрівка небезпечна?» – запитав Логін, ще намагаючись і знову влізти у плащ. «Хм, північ завжди була дикою та беззаконною. Там багато кривавої ворожнечі та безжальних розбійників. Усі до одного ходять озброєні до зубів і готові миттю когось вбити». В гуркулі мандрівники іноземці залишаються вільними лише завдяки бажанням місцевого губернатора, що миті ризикуючи опинитися в рабстві. У штирійських містах зарізяк і кишенькових злодіїв можна зустріти на кожному кроці, якщо, звісно, пройти в їхні ворота, не будучи пограбованим представниками влади. Води тисячі островів кишать піратами. Часом, здається, ніби їх там по одному на кожного купця. Тим часом у далекому Солджуку бояться і зневажають чужинців, а мандрівника цілком можуть підвісити за ногу і перерізати йому Орло, що й не підказавши йому дорогу. «Земне коло сповнене небезпек, – мій дев'ятипалий друже, – але якщо тобі всього цього замало і хочеться ще більшого ризику, раджу тобі відвідати Стару Імперію». Логінові здалося, що брат Лонгфут тішиться. «Тут аж так погано!» «О, так, навіть гірше, особливо якщо не просто туди приїхати, а задумати перетнути всю країну від краю до краю». Логін скривився. «І задум саме такий?» Задум, як ти висловився, саме такий. Стару імперію з незапам'ятних часів роздирають у собіці. Колись це була єдина країна з одним імператором, виконання законів якого забезпечувала могутня армія та вірний уряд. Але з роками вона розпалася на кипучу суміш дрібних князівств, божевільних республік, міст держав і крихітних володінь, і мало хто став визнавати якогось ватажка, що вже навіть не тримає меча від нього ж над головою. Межі між оподаткуванням і розбоєм, між справедливою війною та кривавим убивством, між правомірними претензіями та фантазією розмились та щезли. Не минає і року без того, щоб черговий бандит, який жадає влади, оголосив себе королем світу. Наскільки мені відомо, років, може, з 50 тому був такий час, коли існувало щонайменше 16 імператорів одразу. Хе, на 15 більше, ніж треба. Дехто міг би сказати, що на 16 більше, ніж треба. І жоден із них не був привітним до мандрівників. У плані вбивств стара імперія пропонує жертві доволі широкий вибір, але загинути можна не тільки від людської руки. Справді. О боже, та справді, природа залишила на нашому шляху багато страхітливих перешкод, тим паче, що зараз швидко наближається зима. На захід від Калікіса простягається широка, гладенька рівнина, відкритий степ на багато сотен міль навколо. Можливо, у старий час значна її частина була заселена, оброблялася, і в усіх напрямках перетинали дороги з доброго каменю. Нині більшість тамтешніх міст лежить у мовчазних руїнах. Місцевість там перетворилася на мокру від злив дичавину. Від доріг лишилися стежки збитого каменю, що заводять необачних у грузки болота. «Болота», – пробурчав Логін, поволі хитаючи головою. Є й дещо гірше. Річка Аус, найбільша з усіх річок земного кола, утворює посередині цього пустища глибоку звивисту долину. Нам доведеться її перетнути, але мостів через неї лишилося всього два. Один біля Дарміума, на який слід сподіватися найбільше, а ще один біля Аустума, що найменше міль за сто на захід від першого. Є ще й броди, але Аус річка могутня та швидкоплинна, а її долина глибока та й небезпечна. Лонгфут цокнув язиком. А потім ми дістанемося ламаних гір. Вони що, високі? О, ще які, Дуже високі і дуже небезпечні. Ламаними їх називають закруті скелі, звивісті яри, раптові й дуже глибокі урвища. Ходять чутки, що там є перевали, але всі їхні мапи, якщо такі й були колись, уже давно втрачені. Подолавши гори, ми попливемо на кораблі. Ви збираєтеся перенести через гори корабель? Наш наймач запевняє мене, що зможе розшукати корабель на тому боці, хоча як, я не знаю, бо по той край практично нічого не відомо. Ми попливемо строго на захід до острова Шабуліана, що, як кажуть, здіймається з океану на самісінькому краю світу. Як кажуть, усе, що про нього відомо, це чутки. «Я не чув про людей, які б заявляли, ніби ступали на його землю, навіть зі славетного ордену навігаторів, а брати мого ордену добре відомі, так би мовити, неправдоподібними заявами». Логін неквапливо почухав собі обличчя, шкодуючи, що не спитав Баяза про його плани раніше. «Здається, це довгий шлях». Правду кажучи, неможливо уявити ще віддаленіший пункт призначення. «А що там?» Лунфут знизав плечима. «Спитай нашого наймача». Я знаходжу шляхи, а не причини. Прошу піти за мною, дев'яти Дев'ятипалий. І благаю, не зволікай. якщо ми будемо прикидатися купцями, нам треба чимало зробити. Купцями? Такий баязів план. Купці частенько ризикують, подорожуючи на захід від Калікіса до Дарміума і навіть далі до Оаострома. Ці міста досі великі і майже відрізані від зовнішнього світу. Привозячи туди іноземні предмети розкоші, спеції з гуркулу, шовки з сулджуку, чагу з півночі, можна отримувати астрономічні прибутки. Ба більше, виживши за місяць, можна заробити втричі більше, ніж вкласти. Такі каравани трапляються часто. Звісно, добре озброєні та добре захищені. «А як же ті марадери та грабіжники, що вештаються рівниною, хіба вони не полюють саме на купців?» «Звичайно, полюють», – відповів Лунгфут. «Це інкогніто, напевно, покликане захищати від якоїсь іншої загрози, спрямоване саме на нас». «На нас? Ще одна загроза? Нам потрібні ще загрози?» Але Лунгфут уже пішов геть і навряд чи міг щось почути. Принаймні в одній частині Калікіса велич минулого ще не померкла остаточно. Зала, в яку їх провели, їхні чи то охоронці, чи то викрадачі, була справді розкішна. У бабіч лункого приміщення тягнулися два ряди колон, високих як дерева в лісі та витисаних із відшліфованого зеленого каменю, прикрашеного блискучими срібними прожилками. Висока стеля була пофарбована в насичений синій чорний колір, усіяний цілою галактикою сяїливих зірок із позначеними золотими лініями-сузір'ями. Простір перед дверима заповнював глибокий і абсолютно тихий басейн із темною водою, у якій усе відображалося. Внизу була ще одна затінена зала. За нею було ще одне затінене нічне небо. Імперський легат розслаблено лежав на дивані, що стояв на високому помості у віддаленому кінці приміщення, а стіл перед ним був заставлений делікатесами. Легат був здоровезний, кругловидий і тілистий. Його пальці, рясно внизені золотими перснями, підхоплювали ласи шматочки і закидали до відкритого рота, а очі, на мить, зупинялися на двох його гостях чи двох його в'язнях. «Я Саламу Нарба, імперський легат і губернатор міста Калікіс!» Він поворушив ротом, а тоді виплюнув оливкову кісточку, яка дзенькнула, впавши на тарілку. «Ви той, кого називають першим з поміж магів?» Мах схилив лису голову, нарба підняв келих, затиснувши його ніжку між важкими, вказівним і великим пальцями. Відпив чималу порцію вина, неквапливо покрутив його у роті, стежачи за ним, а тоді ковтнув. «Баяс, саме так». <гум> «Я не хочу вас образити». Тут легат узяв крихітну віделку і витягнув нею устрицю з мушлі. «Але ваша присутність у цьому місті мене турбує». Політична ситуація в імперії нестабільна, – він підняв Келих, – навіть більшою мірою, ніж зазвичай. Сьорб плюс ковть. Мені аж ніяк не потрібно, щоб хтось порушував рівновагу. Нестабільніше, ніж зазвичай, – перепитав Баяс. Я гадав, що Сабарбус нарешті всіх утихомирів. Тимчасово втихомирів усіх своїм чоботом. Легат зірвав зі згрона пригоршню темного винограду і, відкинувшись на подушки, закинув ягоду одну за одною до роззявленого рота. Але Сабарбус мертвий, кажуть, отруйний. Його сини Скаріо та Голтус посварилися через його спадщину, а тоді пішли війною один на одного, надзвичайно кривавою війною, навіть як на цю виснежену землю. Тут він виплюнув кісточки на стіл. Гултус зайняв місто дарміом посередині Великої Рівнини. Скаріо доручив узяти його в облогу найвидатнішому генералові свого батько Кабріанові. Нещодавно, після п'яти місяців оточення, залишившись без харчів і без надії на полегшення, місто здалося. Нарба вгрисся у стиглу сливу і по його підборіддю потіксік. Отже, Скаріо близький до перемоги. Легат витер обличчя кінчиком мизинця і недбало кинув на стіл недоїдений фрукт. Нарешті взявши місто, забравши собі його скарби та віддавши його своїм воякам на жорстокий грабунок, Кабріан оселився у стародавньому палаці та оголосив себе імператором. А, здається, це вас не схвилювало. У душі я ридаю, але я вже бачив усе це раніше. Спершу Скаріо, тоді Голтус, а тепер Кабріан. Троє самопроголошених імператорів застрягли у смертельній боротьбі. Їхні солдати спустошують землю, а тим часом ті нечисленні міста, що зберігли незалежність і з жахом споглядаються і докладають усіх зусиль, аби врятуватися від цього кошмару, не зазнавши шкоди. Бо я насупився. Я збираюся вирушити на захід. Мушу перетнути аос, а найближчий міст ударміумі. Легат хитнув головою. Кажуть, що Кабріан, який завжди був диваком, остаточно позбувся розуму. Що він убив свою дружину і одружився з трьома рідними доньками. Що він оголосив себе живим Богом. Міські ворота започатані, тим часом, як він вишукує в місті відьом дияволів і зрадників. На публічних шибеницях, які він поставив на кожному розі щодня, з'являються нові тіла. Нікому не дозволяють ні війти, ні вийти. Ось такі вони новини з Дарміума». Джизаль відчув неабийке полегшення, коли Баяс промовив. «Тоді, певно, треба йти до Аостума». Біля Аостума річку вже не перетнути. Скаріо, тікаючи від мстивих військ брата, пробіг мостом і негайно наказав своїм інженерам його знести. «Скаріо його знищив?» «Так. Диво старого часу, що простояло дві тисячі років, від нього не лишилося нічого». До всіх ваших бід додається ще й те, що пройшли сильні дощі, тож велика річка тепер тече швидко, а вода в ній піднялася пройти в брід ніде не можна. На жаль, цього року ви не перетнете аус. Я мушу це зробити, але не зробите я б радив вам покинути імперію з її нещастями і повернутися туди, звідки ви прийшли. Тут у калікісі завжди намагалися йти середнім шляхом. Зберігати нейтралітет і незмінно бути осторонь катастроф, які одна за одною спіткали решту країни. Тут і досі тримаються зазвичай про батьків, він показав на себе. Містом досі керує імперський легат, як за старого часу, а не править якийсь розбійник, якийсь дрібний ватажок чи якийсь фальшивий імператор. Він обвів млявою рукою розкішну залу, в якій вони перебували. Тут усупереч усьому змогли зберегти якусь частку давньої слави, і я не стану цим ризикувати. Тут менш ніж місяць тому побував ваш друг Захарус. Тут? Він сказав мені, що Голтус – законний імператор, і ви міг його підтримати. Я повернув його на втіки, відповівши йому так само, як відповім і вам. Ми, мешканці Калікіса, вже щасливі». Ми не бажаємо брати участь у ваших своєкорисливих задумах. Припиніть свої втручання та забирайтеся, магу. Даю вам на вихід із міста три дні. Коли відлуння нарбаних слів остаточно стихло, запало довге мовчання. Одна довго напружена мить, впродовж якої бояз супився дедалі сильніше. Тривала вичікувальна тиша. Щоправда, не зовсім порожня, вона була повна страху, що невпинно зростав. «Ти переплутав мене з кимось іншим», – загарчав Баяс, і Джезаль відчув, що йому необхідно втекти від нього і сховатися за одним із прекрасних стовпів. «Я – перший з поміж магів, перший учень самого великого Джувенца!» Його гнів тиснув Джезалеві на груди великим каменем, витискаючи повітря з його легень і позбавляючи сили його тіла. Баяс підняв м'язистий кулак. «Ось рука, що здала Канедіуса! Рука, що коронувала Харода! Ти насмілюєшся мені погрожувати? Ти називаєш славою минулого оце місто, що зморщилось у своїх напіврозвалених стінах, наче якийсь висхлий старий воїн, який ховається в завеликому для себе обладунку своєї молодості!» Нарба зіщулився за столовим сріблом. А Джезаль скривився, серйозно боячись, що легат може щомиті вибухнути та оббрискати залу кров'ю. «Думаєш, мені не начхати на твоє місто? Схоже, на розбитий нічний горщик!» – гримів Баяс. «Ти даєш мені три дні, та я піду за один!» Тут він розвернувся на підборах і рушив начищеною підлогою до входу. Від осяйних стін і блискучої стелі ще відбивався дзвінкою луною його голос. Джезаль затримався на мить, ослабнувши і затримтівши. А тоді винувато почовгов геть, проминувши слідом за першим з поміж магів, нажаханих і стуманілих вартових легата і вийшовши на денне світло.